Ana Karenina, Vista 77 Cu toată dorința lui de totdeauna, deosebit de puternic acum, de a avea legături prietenești și mai ales sincere cu Sergei Ivanovici, Levin se simțise stânjenit privindul. Gândindu-se la un subiect de conversație care să-i facă plăcere lui Sergei Ivanovici și să-i abată gândul de la războiul serbilor și de la chestiunea slavă la care făcuse aluzie, vorbind despre îndelepnicirile sale de la Moscova, Levin a vorba despre cartea fratelui său. Ia spunem, au apărut recenzii despre cartea ta? Îl întrebă Levin. Intenția întrebării îl făcu pe Sergei Ivanovici să zâmbească. Nimeni nu se ocupă de asta și eu mai puțin decât oricine, răspunse el. Ia te uită, Daria Alexandrovna, vine o ploiță, adăugă Sergei Ivanovici arătând cumbre la niște nori albi care se-i viseră deasupra vârfului plopilor. Cuvintele acestea au fost de ajuns ca raporturile, nu ostile, dar reci dintre frați, de care Levin căutase atâta să se ferească, să se înfiri pe din nou între dânși. Levin se apropie de Katavasov. Ce bine ai făcut că ți-ai gândit să vii. Am vrut să vin mai demult. Acum o să stăm de vorbă și o să ne vedem. L-ai citit pe Spencer?" Încă nu l-am isprăvit," zise Levin. De altfel, acum nu mai am nevoie de el." Cum vine asta, ciudat de tot? Și de ce nu mai ai nevoie?" Fiindcă m-am convins pentru totdeauna că n-am să găsesc nici la el, nici la cei deopotrivă cu dânsul, dezlegarea problemelor care mă frământă." Acum..." Dar expresia de liniște și de veselie întipărită pe figura lui Catavasov îl opri să urmeze. I se făcu milă de starea lui sufletească, pe care el avea să-i o tulbure desigur, cu această convorbire." Și aducându-și aminte de bunele sale intenții, Levin adăugă. De altfel vom vorbi mai târziu. Dacă vreți să vă duceți la prisacă, poftiți pe aici, pe cărarea asta, spuse el tuturor. În curând ajunseră pe o potecă îngustă într-o poiană necosită, acoperită într-o parte de un covor de catifeluțe de culoare aprinsă, printre care crescuseră tufe în alte și verzi de spânz. Levin își pofti musafirii la umbra deasă și răcoroasa unor plopi tineri, pe o bancă și pe buturugi dinspre pregătite pentru oaspeții prisăcăi, care se tem de albine. Iar el intră în stupină ca să aducă copiilor și oamenilor mari, pâine, castraveți și miere proaspătă. Făcând cât mai puține mișcări repezi și ascultând zumzetul albinelor care zburau din ce în ce mai des pe lângă dânsul, le ajunse pe potecă la casa prisăcarului. În pragul timptei, o albină băzâie și se încurcă în barbă, dar el o eliberă cu băgare de seamă. Intră în tindara coroasă, disprinse din perete masca atârnată într-un cui, și-o în cap și cu mâinile vărâte în buzunare, intră în prisaca împrejmuită. Acolo, într-un loc cosit, buduroaiele vechi, toate cunoscute de el, fiecare cu povestea lui, erau așezate în rânduri drepte, legate de par cu fire de curmei de tei. Iar de-a lungul unui gard de nuiele erau rânduiți stupii tineri, roiți în primăvara aceea. Înaintea ordinișului îți luau ochii albinele și trântorii care se roteau în loc, iar albinele lucrătoare veneau și se duceau în la pădure, către tăii înfloriți, plin de sucuri și esențe, aducând nectar. Îi stăruiau în auz felurite zvonuri, bale albinelor lucrătoare prinse cu treburile lor, trecând în zbor iute, bale trântorilor băzăind alene, bale albinelor pasnice, îngrijorate, care și-apărau averea, gata oricând să înțepe pe vrăjmași. Dincolo de împrejmuire, bătrânul Prisăcar de a la arindea o ramă și nu-l văzu pe Levin, care nu-l mai strigă și se oprește în mijlocul stupinei. Îi părea bine că putea să stea puțin singur ca să-și revină după ciocnirea cu realitatea, care îi frânase avântul. Își minti că în așa scurt timp îi să se supere pe Ivan, să se poartă rece cu fratele său și să spună vorbe de prisos lui Katavasov. Să fi fost numai impresia unui moment care va trece fără să lase nicio urmă, își zise Levin. Dar în aceeași clipă, întorcându-se din nou la starea sufletească de mai înainte, el își dădu seama cu bucurie că, în trânsul, se petrecuse ceva nou și însemnat. Realitatea nu e decât o clipă pacea inimii pe care și-o găsise. Această pace era neatinsă înăuntru lui. Întocmai ca albinele care roiau acum în jurul, amenințându-l și atrăgându-i luarea aminte, Tulburându-i de plina liniște trupească și silindrul să se dea la o parte și să se ferească de ele, tot astfel grijile cel năpădiseră din clipa când se urcase întrăsurică, îi răpeau libertatea sufletească. Dar aceasta era numai ceva trecător. Și după cum, în ciuda albinelor, puterile sale trupești rămăseseră neatinse, tot atât de neatinse era și puterea lui spirituală, pe care o descoperise de curând întrânsul. trânsul. Capitolul 15 Costea, știi cu cine a călătorit Serghei Ivanovici venind în coace? Întrebă Doli după ce împărți copiilor castraveți și miere. Kuvronski pleacă în Serbia. Și nu pleacă singur, duce cu el un escadron pe cheltuiala lui, adăugă Katavasov. Asta îi se potrivește, zise Levin. Dar tot mai pleacă voluntari? Întrebă el uitându-se la Serghei Ivanovici. Fără să răspundă, Cosnășev scotea cu un cuțit foarte atent dintr-o strachină, o albină vie căzută în mierea ce se scursese dintr-un fagure alb. Și câți încă să fi văzut ce a fost ieri la gară!" exclamă Catavasov, cronțănind din dinți cu zgomotul în castravete. Ei, dar cum vine asta? Sergei Ivanovici, pentru numele lui Dumnezeu, explicăm. Unde se duc toți voluntarii ăștia? Cu cine se luptă?" întrebă bătrânul prinț, urmând probabil o discuție începută încă în lipsa lui Levin. Cu turcii, răspunse Sergei Ivanovici zâmbind liniștit, după ce scoase albina negrită de miere, care își mișca neputincioase picioarele. O așeză cu vârful cuțitului pe o frunzuliță tare de plop. Dar cine a declarat război turcilor? Ivan Ivană Cerogosov, Contesa Lidia Ivanovna și Madame Stal? Nimeni n-a declarat război, dar oamenii îi compătimesc pe semenii lor în suferință și doresc să-i ajute zise Cozneșev. Dar prințul nu vorbește de ajutor, ci de război," observă Levin luând apărarea socrului său. Prințul spune că particularii nu pot lua parte la război fără aprobarea guvernului. Costea, uite o albină, o să ne înțepe de-a de strigă Doli apărându-se de o viespe. Dar asta nici nu e albină, e o viespe," o liniștii Levin. Zii, zi, care e teoria dumitale? Întrebă zâmbind Catavasov Pelevin, provocându-l vădit la o discuție în contradictoriu. De ce nu au particularii acest drept? Teoria mea e următoarea. Războiul este, pe de o parte, o acțiune atât de bestială, de crudă și de îngrozitoare, încât niciun om, nu mai vorbesc de creștin, nu poate să ia personală răspunderea începei unui război, ci numai guvernul care este chemat să-l facă, dacă este împins în mod inevitabil la război. Iar pe de altă parte, atât știința cât și bunul simț, ne arată că atunci când e vorba de treburile statului și mai ales când e vorba de război, cetățenii renunță la voința lor personală. Sergei Ivanovici și Katavasov, având răspunsurile pregătite, începură să vorbească în același timp. Dar se pot întâmpla cazuri, dragul meu, când guvernul nu împlinește voința cetățenilor. Atunci societatea își proclamă voința, susținu Katavasov. Dar Sergei Ivanovici nu aproba vădict această obiecție Auzind cuvintele lui Katavasov, el se încruntă și adăugă Degeaba pui astfel chestiunea Aici nu există un război declarat Ci numai manifestarea unui sentiment omenesc, creștin Sunt omorâți frați de -ai noștri, de același sânge și de aceeași credință Să zicem chiar că n-ar fi frați și n-ar avea nici aceeași credință ci ar fi pur și simplu copiii, femei, bătrâni Sufletul se revoltă iar oamenii ruși alergă în ajutor ca să se pună capăt acestor grozăvii Închipuieți ca ai merge pe stradă și ai vedea niște bețivi Bătând o femeie sau un copil Cred că n-ai sta să întreb dacă i s-a declarat or nu război acestui om Ce ai tăbără asupra bătăușilor și l-ai apărat pe acel atacat Dar nu l-aș ucide? Se împotrivi Levin Ba l-ai ucide? Nu știu, dacă aș vedea așa ceva M-aș lăsa mânat de un sentiment spontan Nu pot să spun nimic dinainte dar nu există și nici nu poate exista un asemenea sentiment spontan cât privește prigonirea slavilor. Poate că nu l-ai tu, dar la au alții, interveni Sergei Ivanovici încruntându-se nemulțumit. Poporul păstrează tradiția pravoslavnicilor care au suferit de subjugul păgânilor. Poporul a auzit de suferințele fraților săi și și-a spus cuvântul. Poate, răspunse nehotărât Levin, dar nu înțeleg... Eu însumi fac parte din popor și nu simt nimic. Tot așa și eu, vorbi bătrânul prinț. Când eram în străinătate, citeam ziare și mărturisesc că, încă înainte de ororile din Bulgaria, nu înțelegeam deloc de ce au prins deodată toți rușii atâta dragoste pentru frații slavi, pe când eu nu simt niciun pic de dragoste pentru ei. Eram foarte necăjit. Îmi spuneam că sunt un monstru sau că poate Carlsbadul avea efectul ăsta asupra mea. Dar după ce m-am întors în țară, m-am liniștit. Văd că și afară de mine mai sunt oameni care se interesează numai de Rusia și nu de frații slavi." De pildă Constantin. Părerile personale nu înseamnă nimic," zise Sergei Ivanovici. Părerile personale n-au ce căuta aici când întreaga Rusie, când poporul însuși și-a exprimat voința." Să avem iertare, dar eu nu văd asta. Poporul habar n de asta," adăugă prințul. Nu, papa, cum habar n -are? Dar duminică la biserică, intră în vorbă dolii, care asculta conversația. Dăm-te rog un ștergar," spuse Daria bătrânului prisecar care se uitea zâmbind la copii. Nu se poate ca toți... Ce a fost duminică la biserică? S-a cerut prăotului să țină o predică și a ținut-o. Oamenii n-au priceput nimic și au oftat ca la orice predică." Urmă prințul. I s-a spus apoi că se strâng Danii pentru o binefacere. Oamenii au scos câte o că și-au dat, dar pentru ce nici ei nu știu. Poporul nu se poate să nu știe. Conștiința destinelor sale există veșnic în popor. și în clipe ca cele de față, ei îi se lămurește de la sine, spuse cu convingere Sergei Ivanovici uitându-se la bătrânul săcar. Chipeșul bătrân cu barbă neagră, vârstată de fire albe, cu părul de, sargentiu, stătea nemișcat cu strachina de miere în mână uitându-se liniștit și cu blândețe la boieri de la înălțimea staturii sale, fără să priceapă de bună seamă nimic, de altfel nici nu dorea să priceapă ceva. Taman așa!" făcut stuparul, clătinând cu înțeles din cap la uzul cuvintelor lui Sergei Ivanovici. N-aveți decât să-l întrebați! Habar n-are și nici nu se gândește la asta!" zise Levin. Mihailici, ai auzit de război?" îl întrebă pe bătrân. Ai auzit ce s-a citit în biserică? Tu ce gândești? Trebuie să ne batem pentru creștini? Ce să ne batem noi capul? Împăratul Alexandru Nicolaevici s-a gândit odăuna în locul nostru la toate treburile și se gândește și acum. El vede mai bine. Nu vreți să vă mai aduc o bucățică de pâine? Să-i mai dau băiețelului? Spuse prisăcarul, arătându-l pe grișa, care tocmai spravea o coajă de pâine. Eu n-am nevoie să întreb." Spuse Sergei Ivanovici. Am văzut și vedem sute și sute de oameni care leapă de totul ca să slujească această cauză dreaptă. Vin din toate colțurile Rusiei și-și arată fățiși și limpe de gândul scopul. Își aduc ultima lețcaie sau pleacă singuri, spunând lămurit murit pentru ce. Ce înseamnă asta?" Asta înseamnă, după părerea mea," răspunse Levin, care începuse să se înflăcăreze, că într-un popor de 80 de milioane se vor găsi totdeauna, nu sute ca acum." ci zeci de mii de oameni, declasați și aventurieri, gata oricând să intre în banda lui Pugaciov să plece la Hiva, în Serbia. Îți spun că nu-i vorba de sute de aventurieri, ci de cei mai aleși reprezentanți ai poporului. Răspunse Sergei Ivanovici, atât de îndrăgit, de parcă și-ar fi apărat cel din urmă bun. Dar, Danile, prin ele întregul popor își arată voința. Cuvântul popor iat de vag, urmă Levin, Contopiștii, învățătorii și unul la mie dintre mujici știu, poate, despre ce e vorba. Celelalte 80 de milioane, ca Mihailici, numai că nu-și arată voința, însă nici nu le trăsnește prin cap în ce chestie ar trebui să-și exprime voința. Atunci, cu ce drept putem spune că asta e voința poporului? Capitolul 16 Având experiența dialecticii, Sergei Ivanovici, fără să ridice vreo obiecție, făcut numai decât ca discuția să treacă în alt domeniu. Într-adevăr, dacă vrei să-ți dai seama de spiritul poporului pe cale aritmetică, atunci firește-ți va fi foarte greu să zbutești. Sufragiul universal n-a fost introdus la noi și nici nu poate fi introdus, fiindcă nu exprimă voința poporului. Pentru așa ceva există alte căi. Asta se simte în aer, se simte cu inima. Nu mai vorbesc de curenții aceia submarini care s-au pus în mișcare în Marea Stătută a Poporului și care sunt vădiți pentru orice om fără idei preconcepute. Privește societatea în sensul strict al cuvântului. Toate partidele din lumea intelectuală, care mai înainte erau atât de dușmănoase unul față de altul, s-au contopit acum într-un singur tot. S-a isprăvit cu toate dezbinerile. Toate organele sociale spun același și același lucru. Toți au simțit stihia aceea elementară care i-a cuprins și îi duce în aceeași direcție. E adevărat, toate gazetele spun același și același lucru," zise bătrânul prinț. O răcresc pe același ton, întocmai ca broaștele înainte de furtună. Din pricina lor nu se mai aude nimic." Nu știu dacă sunt broaște ori nu. Eu nu scot ziare și nu vreau să le iau apărarea. Vorbesc însă de unitatea de vederi din lumea intelectualilor," adăugă Sergei Ivanovici, întorcându-se către fratele său. Levin vroi să răspundă, dar bătrânul prinț îl întrerupse. Despre unitatea de vedere aș mai putea spune și altceva Urmă prințul Am un pui de ginere, peste Stepan Arcadici Îl cunoști Va fi numit zilele acestea într-un post de membru în comitetul unei comisii Și încă ceva, nu mi-aduc aminte ce Numai că acolo nu prea e de lucru Nu nimic doli, asta nu e un secret Iar leva e de 8.000 de ruble Încercați și întrebați-l dacă postul său e folositor Vă va demonstra că e postul cel mai necesar de pe lume Și el e un om sincer dar e peste puterile sale să nu creadă în folosul celor 8.000 de ruble. Apropo, el m-a rugat să comunic Darie Alexandrovna că a și primit postul. Își aminti mulțumit Sergei Ivanovici, socotind că vorbele prințului erau ne la locul lor. așa e și cu unitatea de vedere a gazetelor. Mi-a deschis cineva ochii. De cum izbucnește războiul, li se și îndoiesc veniturile. Atunci cum să nu fie de părere că destinele poporului și cele ale slavilor și toate celelalte... Eu nu țin la ziare, dar nu e drept ceea ce spuneți, zise Sergei Ivanovici. Eu unul aș pune o singură condiție, urmă bătrânul prinț. Cum a scris foarte bine Alphonse Car, publicist francez, înainte de războiul cu Prusia. Să o că războiul este necesar? Perfect. Cine provăduiește războiul acela să se înroleze într-o legiune specială de avantgardă și la atac, marș înaintea tuturor. Frumos le-ar mai stare doctorilor noștri, izbunica Tavasov în hohote de râs, închipuindu-și pe câțiva ziariști cunoscuți, înrolați în această legiune selectă. Ei și ce ar face? Ar fugi, făcut dolii, ar încurca numai pe ceilalți. Dacă fug să-i potopească cu șrapnele din spate sau cazaci cu cnuturile, încheie prințul. Asta e o glumă, prințule, și încă una proastă, te rog să mă ierți, spuse Sergei Ivanovici. Nu cred să fie o glumă. Asta-i, început Levin, dar Cosnășev îl întrerupse. Fiecare membru al societății este chemat să-și deplinească o anumită treabă potrivită lui, zise Sergei Ivanovici. Oamenii gândirii îndeplinesc treaba asta, exprimând opinia publică. Atât unanimitatea, cât și ad manifestarea opiniei publice, sunt meritele presei. Ele sunt în același timp fenomene îmbucurătoare. Acum 20 de ani am fi tăcut. Dar astăzi sau de glasul poporului rus, care e gata să se ridice ca un singur om și să se jertfească pentru frații săi prigoniți. E un pas mare înainte și o chezășie de putere. Dar nu e vorba numai să te jertfești, ci să și ucizi pe turci, spuse Sfios Levin. Poporul se jertfește și e dispus să se jertfească pentru sufletul său, nu pentru omor. Adăugă el, legând fără voie discuția de gândurile care îl preocupau mai atât de mult. Cum pentru suflet?" Acesta, vedeți, e un termen greu de înțeles pentru un naturalist." ce e aceea sufletul?" întrebă Catavasov zâmbind. Știi bine ce este?" Zău că n-am cea mai mică idee!" răspunse Catavasov răzând zgomotos. N-am adus pacea, ci sabia!" spune Cristos, obiecte la rândul lui Sergei Ivanovici, citând cu simplitate ca lucrul cel mai ușor de înțeles tocmai pasajul acela din Evanghelie, care totdeauna l-a îngândurat cel mai mult pe Levin. În tocmai așa, a rostit bătrânul care stătea lângă și, răspunzând unei priviri ce-i fusese aruncată din întâmplare. Nu, dragul meu, ai fost înfrânt, înfrânt, înfrânt definitiv! strigă vesel catavasuv. Levin se înroși de necaz, dar nu din pricină că ar fi fost înfrânt, ci fiindcă nu se putuse stăpâni și se amestecase în discuție. Nu, nu trebuie să discut cu dânsii, se gândi el. Ei poartă o platoșă de nepătruns pe când eu sunt gol. Levin își dădea seama că nu putea convinge pe fratele său și pe Katavasov, dar a le da dreptate era și mai cu neputință. Ei popovăduiau tocmai acea trufie a minții, care fusese cât aci să-l ducă pe dânsul la pieire. Nu putea să se împace cu gândul că vreau câteva zeci de oameni, printre care și fratele său, Aveau dreptul, bizuindu-se pe cele povestite de câteva sute de voluntari bundegură de gură, sosiți în cele două capitale, să susțină că ei și gazetele exprimă voința și gândul poporului, care se exprimau prin răzbunare și prin omor. Era peste putință să se împace cu așa ceva, fiindcă nu găsea aceste gânduri în popor, în mijlocul căruia trăia, și nu le afla nici în sine, iar el nu putea să nu se socotească unul dintre oamenii din care se compune poporul rus. Dar mai cu seamă, fiindcă nici el... Nici poporul nu știau și nici nu era în stare să știe în ce stă binele obștesc. Știa însă foarte bine că înfăptuirea acestui bine obștesc este cu putință numai prin strictă împlinirea a legii binelui care îi la îndemâna oricărui om. De aceea, el nu putea dori războiul și nu-l putea propovădui pentru niciun scop obștesc oricare ar fi fost el. Vorbea la fel ca Mihailici și ca poporul care și-a arătat gândul în legenda chemării varegilor. Să domniți peste noi, să ne stăpâniți. Vă făgăduim bucuroși supunere de plină. Toată munca, toate umilințele, toate jertfele le luăm asupra noastră. Dar să n-avem noi a judeca și a hotărâ. Iar acum, poporul, după spusele unor oameni ca Serghei Ivanovici, renunța la acest dreptate de scump plătit. Ar mai fi vrut să adauge că, dacă opinia publică este un judecător infailibil, de ce nu sunt și Revoluția și Comuna, tot atât de legitime ca și mișcarea în folosul slavilor. Dar acestea erau gânduri care nu puteau rezolva nimic. Un singur lucru îi părea neîndoelnic, că discuția îl supăra pe Sergei Ivanovici și că, prin urmare, continuarea discuției ar fi fost o faptă rea. De aceea, le vin și a atenția musafirilor asupra norilor care se îngrămă diseră, sfătuindu-i să se întoarcă mai repede acasă ca să nu-i puce ploaia. Capitolul 17 Prințul și Sergei Ivanovici se într întrăsură și plecară spre casă, iar ceilalți, grăbit pasul, porniră pe jos. Dar norul, când alb, când întunecat, se apropia atât de repede, încât trebuiră să șuțească pasul ca să nu-i apuce ploaia. Alți norii îi cură, lăsându-se jos de tot, negri și grei, ca fumul amestecat cu funingine, gonind pe cer cu o nemai pomenită repeziciune. Mai aveau până acasă vreo 200 de pași când se porni vântul. Din clipă în clipă te putea aștepta să toarne o ploaie cu gălea Copiii alergau înainte cu țipete de spaimă și de bucurie. Daria Alexandrovna, luptându-se din greu cu fustele care îi împiedicau picioarele, nu mai mergea, ci fugea, fără să-și iau ochii de la copii. Bărbații veneau cu pași mari, ținându-și pălăriile. ajunse la scara de la intrare, când un strop mare se lovi și se sparse de marginea unui jgheab de fier. Întâi copii, iar după ei oamenii mari se adăpostiră în fugă, cu vorbe și râsete sub acoperiș. Unde e Caterina Alexandrovna?" întrebă Levin pe Agafia Mihailovna, care le ieși în întâmpinare cu șaluri și cu pleduri. Credeam că e cu dumneavoastră," răspunse ea. Dar mitea trebuie să fie în Coloc. E și dacă acolo." Levin înhăță pledurile și porni în goană spre Coloc. În acest scurt interval de timp, Mijlocul norului ajunsese în dreptul soarelui, care se făcu negru ca în vremea unei eclipse. Stăruitor, ca și cum ar fi urmărit un anumit scop, fortuna a oprea pe levin. Smulgând frunzele și florile teilor, dezgolind ciudat crengile albe ale mestecenilor, vântul a plecat totul într-o parte. Salcâmi, flori, brusturi, iarbă și vârfuri de copaci. Niște fete care lucrau în grădină trecur în goană țipând sub streașina casei slugilor o alba a ploii torențiale, învăluise toată pădura din depărtare și jumătate din câmpul apropiat, înainte de repede spre Coloc. În aer se simțea mireasma ploii, care se fărămițea în strop mici. Cu capul în piept și luptându-se cu vântul care era cât pe a să-i spun din mâini, Levin se apropia de Coloc, când deodată zări ceva albind după un stejar, o învolburare uriașă, apoi tot pământul luă foc și parcă bolta cerului se sparse deasupra capului său. Când deschise ochii, orbit de lumină, Levin zări mai întâi cu groază prin perdeaua dea a care îl despărțea acum de coloc, vârful verde al stejarului cunoscut din mijlocul pădurii, straniu schimbat. Nu cumva l-a trăsnit? Îi trecut prin minte lui Levin când vârful stejarului, cu o mișcare din ce în ce mai iute, se mistui după ceilalți arbori și s-a auzit rosnetul mare lui gorun prăbușit peste alți copaci. Lumina fulgerului Zgomotul trăsnetului și fiorul de frig ce-i o deodată prin trup se contopiră într-o singură senzație de groază. Doamne, doamne, să nu cadă peste ei!" rosti Levin. Deși își dădu numai decât seama de absurditatea rugii sale, acum când gorunul zăcea la pământ, totuși Levin o repetă știind că n-avea nimic altceva mai bun de făcut. Când ajunse la locul unde stăteau de obicei Kitty și Mitea, nu-i găsea acolo. Ei se aflau la capătul celălalt al pădurii, sub un tei bătrân, și îl chemau. Două făpturi în rochii de culoare închisă, mai înainte rochii refuseseră de culoare deschisă, stăteau aplecate peste ceva. Erau Kitty și Dădaca. Când Levine ajunse în fugă la ele, se mai scutura un nor și începu să se lumineze. Poalele Dădacei rămăseseră uscate, dar rochia lui Kitty era luarcă de apă și îi se lipise de trup. Cu toate că nu mai ploua, ele stăteau mai departe în aceeași poziție, în care se așezaseră când se dezlănțuise furtuna. Amândouă rămăseseră aplecate deasupra căruciorului cu umbrele verde. Sunteți vii, pefere, slavă Domnului!" strigă Levin apropiindu-se și, cu ghetele chiftind de apă, plescăia prin băltoacele care încă nu se scurseseră. Kitty își întoarse fața rumenă și udă spre dânsul. Zâmbea cu sfială sub pălăria preștită de ploaie. Cum se poate? Nu înțeleg cum pot să fie atât de nesocotită." Tăbărâm în iat levin asupra soției sale. Zău că nu-s vinovată, tocmai ne pregăteam să plecăm, când copilul a început să se zbată. A trebuit să-l primenim. Eram gata. Începu Kitty să se dezvinovățească. Mita era fără uscat și -i dormea mai departe. Slavă Domnului, nici nu mai știu ce vorbesc. Strânse scute cele ude. de dacă scoase copilul și porni cu el în brațe. Simțindu-se vinovată de izbognirea lui, Levin mergea lângă Kitty și strângea mâna pe ascuns ca să nu vadă de daca. Capitolul 18 În cursul zilei, în timpul feluritelor discuții la care participă, parcă numai cu o parte a minții, Levin, cu toată dezamăgirea pricinuită de regenerarea lui morală, care nu-i schimbase firea, nu încetează să-și simtă cu bucurie plinătatea inimii. După ploaie, era prea mare umezeală ca să poată merge la plimbare. Afară de asta, Norii de furtună nu se ștergeau din zare, treceau cândici, colo, întunecați, bubuind de la marginea cerului. De aceea, toată societatea petrecu restul zilei în casă. Discuții nu se mai încinseră. Toată lumea se simți după prânz cât se poate de bine dispusă. La început, Katavasov înveseli doamnele cu glume originale, care îi plăceau totdeauna atât de mult când îl întâlneai prima oară. Pe urmă, Îndemnat de Sergei Ivanovici, el înșiră observațiile sale foarte interesante asupra deosebirii de caracter și chiar de fizionomie la muștele de casă, femele și masculi, ca și asupra vieții lor. Coznășev era și el vesel, iar la ceai, stârnite de fratele său, își expuse părerea cu privire la viitorul chestiunii orientale. Vorbea așa de simplu și de bine că toată lumea îi sorbea cuvintele. Numai chitinul puto asculta până la sfârșit, fiind chemată să-l scalde pe mitea. La câteva minute după plecarea lui Kitty, îl poftiră și pe Levin în odaia copilului. El își lăsă ceaiul și se duse, regretând că pierdea o parte interesantă de conversație și fiind în același timp îngrijorat, deoarece nu știa de ce îl chemaseră în odaia copilului. Lucru care nu se întâmpla decât în cazuri grave. Levin se de îndeaproape, ca de ceva cu totul nou pentru dânsul, de planul lui Sergei Ivanovici, pe care nu-l ascultase până la capăt. După acest plan, lumea slavă e liberată Numărând 40 de milioane de suflete, trebuia să înceapă împreună cu Rusia o nouă epocă istorică. Cu toate că era chinuit de curiozitate și de îngrijorare pentru că nu știa de ce fusese poftit, Levin, îndată ce a ieșit din salon și rămase singur, își reaminti numai decât gândurile sale din dimineața aceea. Considerațiile asupra însemnătății elementului slav în istoria universală îi se părură atât de mărunte în comparație cu ceea ce se petrecea în sufletul său, încât el uită într-o clipă toate acestea, și-și redobândi dispoziția sufletească pe care o avusese dimineață. Constantin Dimitrici nu mai căută să-și aducă aminte ca înainte de firul gândurilor sale. Nu mai avea nevoie de asta, ci se lăsă deodată stăpânit de sentimentul care îl călăuzea legat de gândurile acestea. Regăsia acest sentiment în sufletul său mai puternic și mai lămurit decât înainte. Acum nu se mai întâmpla ca altă dată, când trebuia să născocească gânduri care să-l liniștească. Acum, din potrivă, sentimentul bucuriei și al păcii era mai viu decât odinioară, iar gândirea nu mai putea ține pas cu sentimentul.